نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارث والتقى نور على في الزمان تالقا واضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدا منار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضحا والليل اذا سجى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 فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده إمام بخاريا بلجي أسفوري سبيرتي حديثا بأي جندب ابن سوفيان radijallahu anhu rekao Allahov poslanik wasalam, razbolio se tako da dvije ili tri noći zaredom nije ustajao to jest i nije izlazio među ljude i nije im prenosio ono što mu Allah objavljuje. Kaže pa je jedna žena muširikinja, mnogo boškinja došla i rekla Allahovom poslaniku alaihissalatu wasalam nadam se da te tvoj šeitan ostavio. Pa je Allah uzvišeni objavio wa dhuha wal lejli idha seja ma wada' ake rabbuke wa ma qada' tako mi jutra i noci kada spust, spusti tvoj te gospodar nije ostavio i nije te zamrzio. Pa je početak ove sure zaklinjanje plemenitog gospodara dva puta jednom jutrom a drugi put noću da je gospodar poslanika s. S. nije ostavio i nije zamrzio odgovor onima koji bi voljeli da poslanik tiga Salatu vsselam nima objavu donosi onda kada im odgovara onako kako im odgovara. Kaže plemeniti gospodar, o الذيine keferu laula nuzziil a Qur'anu jumleten Wahida. Zašto govore oni koji ne vjeruju, njemu se Kur'an ne objavi od jednom, ke dalikeli nusbite bihi fu adek warattel nahhu Tako ga mi objavljujemo da se učvrsti tvoje srce i mi podrobno, polako objavljujemo i objašnjavamo. Što je i prirodno? Kur'an, kao što ga je Allah objavljivao, pojedinačno, postepeno, tako i nama treba da ga spoznamo postepeno, jedan po jedan njegov dio, upravo onako kao što je to desilo se sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem. Zatim kaže uzvišeni gospodar, onaj svijet je tebi bolji od ovog svijeta. Onaj svijet je tebi bolji od ovog svijeta, a ne samo tebi o poslanice već i svakom drugom čovjeku onaj svijet je bolji od ovog svijeta walleseufa yatika rabbuka fatarda gospodar će ti tvoj dati ono što budeš htio pa ćeš biti zadovoljan ko je taj koji daje čovjeku ono sačim će biti zadovoljan to je isti onaj koji je muhamed alejhi salatu vesselam rekao gospodar tvoj će ti dati ono što hoćeš, što ti treba, pa ćeš biti zadovoljan. Gdje ćeš biti zadovoljan? Bićeš zadovoljan na ovom i na onom svijetu. Bićeš zadovoljan duhovno, sretan, duhovno i bit zadovoljan sa ljudima koji budu poput tebe, o poslaniće. Ali, I o vi koji slijedite poslanika I koji se nadate Onome što vam je Obećao s vaš gospodar Preko vašeg poslanika Alayhi salatu, alayhi salatu Wa le sewfe juotike Rabbuke fetarda Alem jeđidke jatimen Fe'ava zar ti Nisi bio siroče Pati je on Utočište pružio Wa wajedke dhalen fe'heda Pa je našao tebe, da ne znaš šta je pravi put. Pa ti je na pravi put ukazao i na pravi put te uputio. U ovođa je deke a ilen fa i siromašan si bio. Pa te je on imućnim učinio. Pa je plemeniti gospodar svome poslaniku, a.s. spomenuo tri velike blagodati. Prva, da je on bio djetim siroće kojemu je njegov gospodar utočište pružio. Druga, da je on bio onaj koji pravi put nije poznavao, koji nije znao šta znači ispravno obožavanje Allaha pa ga je Allah na pravi put uputio tako što mu je objavu objavio. I treće, Zar bio siromašan, pa te je on imućnim učinio? Onaj koji je jetimu siromahu dao ono što mu je najpotrebnije. Jetimu utočište, a siromahu i metak s kojim može da živi. Dao je i odome koje je bio na stramputici i pravi put nije poznavao, da spozna pravi put. Isti taj je onaj koji inama pruža priliku da saznamo šta je pravi put. I pravi put koji je bio objava Kur'an Muhammedu alihi salatu wasalam pravi put je i nama isti taj Kur'an uputa s kojom ćemo spoznati pravi put. Pa mu je nakon što je spomenuo tri blagodati koje mu je dao spomenuo prije oboruke. Ta emmel je time vela takhar. Zato ti, siroće, je tima, nemoj ucviliti. Nemoj biti grub prema njemu. Nemoj ga grubo od sebe tjerati, nego mu učini neko dobro kojemu možeš učiniti. Ma što to bilo? Jer svako od nas koji smo imali roditelje, Imao je kada ga neko odbaci gdje će otići za razliku od djetima kojemu i kada je najteže, nema utočište roditelja kod kojeg će utjehu naći. Fa'emmel jatime <tripti> felatakharu ammesaila felatelhera onoga koji traži nemoj otjerati, nemoj grub prema njemu biti, koji traži šta? Onome koji ti bilo šta traži, nemoj ga otjerati. Ako možeš, lijepo mu reci ispriku nađi da mu ne možeš pomoći, upravo onako kako je radio Allah u poslani Karih i sr.a. Ako ne možeš, nemoj ga otjerati, nemoj na njega podviknuti, nego mu ukaži tamo na onoga komu može pomoći. I onoga koji ti traži, nije rekao šta. Ako ti traži imetak, nemoj na njega podviknuti. Ako ti traži znanje, pita te za nešto, nemoj na njega podviknuti. Ako traži o tebe da mu ukažeš na neku stvar, nemoj na njega podviknuti. Ako bilo šta o tebe traži. وَأَمَّا بِنْ جَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ a blagodatima svoga gospodara ti drugima kazuji. O kojim blagodatima? Kada je spomenuo da ga je našao jetimom, rekao mu je jetima ne ucvili. A kada je spomenuo da ga je učinio, našao siromašnim, on mu je rekao onome koji traži ti nemoj na njega podviknuti. Kada je spomenuo da je bio na stramputici i pravi put nije poznavao, nasuprot toga je rekao, ti o svoga gospodara kazuju. Zašto? Zato što nema veće blagodati od blagodati upute. I nema bolje spoznaje te blagodati i te upute od upute Allahove knjige, upute Kur'ana. O se ne kazuje, zbog toga da bi se nad drugim nadmetali već zbog toga da bismo zahvalnost uzvišenom gospodaru izkazivali وأضاء له الدنيا طريقا مشرقا وهو